«Німих рибок? Та як же я зможу з ними спілкуватися? Сліпа у нас вдома є. Тепер ще куплять німих. О, боги, оносороги Почав волати Рудий і відхопив маминого фірмового ляпаса. Ми купили морську свиню. Вона була така Руда, як я, тому Рудий, звісно, хто б сумнівався, захотів назвати її Мірою. І дістав чергове зауваження. Ти вже проїв мені Печинку, Рудий, спокійно завважив батько. Мій терпець от-от увірветься. Рудий серйозно поставився до батькових слів щодо терпцю. Якщо вже так, каже батько, то терпець справді може лопнути. Рудий розумів, що наш батько не такий темпераментний, як мати, котра швидко запалюється, але так само швидко і відходить. На відміну від мами, батька важко розлютити. Та якщо вже розлютиш, то потім ховайся, хто може. Тому морську свиню було названо не Мірою, а Анжелікою. Якщо вже не вийшло так назвати тебе, родий всяк випадок злегка косував на батька, то хай принаймні так зватиметься ця свиня. Вночі ми влаштовували подушкові бійки, я шепіла, то ти маєш мене за свиню, і штовхала його в бік. Рудий скрикував, тикав пальцем мені під ребра, потім ми билися подушками і смачно хрюкали. Мені здавалося, що в моєму житті я ніколи не буду так міцно любити, як зараз Рудого. Коли в мене був кепський, скигливий настрій, Рудий обіймав мене і шепотів, що я найкраща у світі дівчина, Що я справжня красуня, що в мене прозорі, Блакитні, величезні очі, розкішне, вогняне волосся, Що мене замкнули в підземному царстві злі люди, Але він мене врятує і витягне на волю І покаже, який чарівний цей світ. Він цілував мій прохолодний лоб і заплющені очі, гладив неслухняне волосся. Я любила уявляти, бо то я справді красуня, Але як могла уникала порівнянь зі сліпою та порцеляново-гарною героїною роману Віктора Гюго «Людина, котра сміється». Мене часто з нею порівнювали. Навіть чужі люди, і це було боляче. Для мене це чомусь було боляче. Куди веселіше було уявляти себе міс підземелля. Чи, як любив казати Рудий, міс шахта. От я виступаю така велична, темношкіра королева чи то засмага, чи бруд. А в моєму лобі сяє вмонтований шахтарський ліхтарик, що замінює собою казкове, а в лбу зв'язда горіт. Уявляти таке було настільки смішно, що я не витримувала і заходилася від реготу. Корисні позитивні емоції. Необхідний елемент терапії сміхом. Так називав це Рудий. Несподіваний розвиток ринкової економіки та кінець холодної війни забрали у нас із Рудим батьків. Татові запропонували очолити дослідницьку лабораторію в Канаді. Зацікавили роботою та, якщо чесно, грішми, і вони з мамою подалися у наймити, як казала таткова мама. Маючи роботу, достатньо грошей, я буду менше за вас хвилюватися –